Разумните сили Беседа от учителя Държана на 28 септември 1932 г. в София Тема за следващия път Предназначението на светлината Фигура 1 представлява символа на човека в движение. Този символ означава още разпределяне на разумните сили в човек. Откъде започва действието на тези сили? От точка едно. При сегашното развитие на хората всеки има особено разбиране за нещата. Това е частично разбиране. Не може да намерите двама души, които да имат еднакво разбиране, еднакво чувстване, еднакъв начин на мислене и на прилагане, или еднакви движения. Хората се различават коренно едни от други. Ако те мислиха, чувстваха и постъпваха еднакво, света щеше да съществува голямо еднообразие. Разнообразието между хората се дължи на вътрешното различие в тях. И между животните има голямо разнообразие. В природата е важен първоначалният, вътрешният импулс. Някъде този импулс е несъзнателен. Това не е важно. Обаче някъде е съзнателен. Например, когато камъкът пада, това се дължи на известен тласък, макар, че той не го съзнава. И водата, като слиза надолу, не съзнава предназначението на това движение, но то се дължи на известен тласък, на известен импулс, даден от някъде. Представете си, че започвам да се движа от точка 1, 2, 3 и т.н. на показаната фигура. На какво се дължи това движение? Защо вървя в тази посока, а не в друга? Посоката на дадено движение се определя от нещо, а именно от това, дали пътят е отворен или не. Движиш се в известна посока, защото пътят е отворен. Кога е отворен пътят? Когато имаш обект, към който се стремиш. Този обект може да бъде човек или друго нещо, което обичаш. Любовта е първият зов, първият импулс, първото освобождаване. Ти се стремиш към известна посока, за да се освободиш от затвора. Отварят вратата и ти казват – ето, от тук можеш да излезеш. Любовта е единствената врата, от която можеш да излезеш от затвора. Тя е единствената сила, която освобождава. Процесът на освобождаването се нарича истина. И тъй. Всяко движение започва от пътя на любовта. Тя се кръстосва с разумността. Пътят от точка едно към две е пътят на истината. Той е прав и води към свободата. През това време ти ще измениш материала, който ти е даден да обработваш и ще влезеш в света, но свободен. Да имаш свобода, това значи да правиш каквото искаш, но разумно. Щом излезеш от затвора, ти си в света на свободата. Никой не те пази, но вече сам си грижиш за храна, за подслон, за почивка. И тъй. Това, което става вън от човека, става и вътре в него. Намираш се в безизходно положение. Казвам. Скоро си излязъл от затвора, страдаш, мъчиш се, не можеш да си отговориш, защо идат страданията? Казваш, защо Бог създаде този свят? Защо допусна страданията? Пиленцето, което е още в черупката на яйцето, не е ли без страдания? Въпреки това, то хлопа на черупката и казва на майка си, освободи ме, искам да живея като тебе. Майката отговаря. Не е време още, почакай малко. Искам да изляза да бъда свободно като тебе. То мисли, че щом ми излезе на бял свят, ще бъде свободно като майка си. Много се лъжи то. Що ми излезе от черупката, то ще се натъкне на големи противоречия. Колкото едно същество е по-близо до една разумна форма, толкова по-големи ще бъдат противоречията. Му. Страданията и противоречията на човека са най-големи, защото той е най-разумната форма на земята. Дойде ли човек до ангелския свят, страданията му стават още по-големи. Като грешиш на земята, ти изкупваш греховете си. Обаче, с грешишки в ангелския свят, никакво изкупление няма. Това са разсъждения, подобни на тези, които мъжа прави за любовта на жената и жената за любовта на мъжа. Мъжът никога не може да разбере любовта на жената и жената никога не може да разбере любовта на мъжа. Жената мисли, че разбира сърцето на мъжа. Но това е въпрос. И мъжът мисли, че разбира сърцето на жената. И това е въпрос. Колкото могат да разберат външния свят, толкова и те се разбират. Като казвам, че мъжа и жената не се разбират, това не показва никакво невежество. За да разбере жената мъжът, трябва да стане жена. За да разбере мъжа, жената трябва да стане мъж. Казвате, как е възможно това? И Никодим зададе същия въпрос, когато Христос му каза, ако не се родиш изново, не можеш да влезеш в Царството Божие. Възможно ли е голям човек да влезе в отробата на майка си? Христос го запита, ти си учител, Израилер, и не разбираш ли това? Плът не може да разбере роденото от духа. Пентаграмът, който е нарисуван на фигурата, представлява човек с прострени ръце на страна. Какво показват прострените ръце? Това показва, че човек е в движение. Като ви наблюдавам как правите упражненията, да виждам, че не разбирате техния дълбок смисъл. Ако разбирате смисъла им, никой от вас нямаше да гладува и боледува. Те са само 6 упражнения, но всяко от тях има свое предназначение. Както ги правите, малцина от вас се ползват. Всяко движение, което човек прави, е резултат на вътрешна, разумна сила. С всяко движение на главата, на ръцете, на краката, хората сами се правят щастливи или нещастни. Дали съзнавате това или не, не е важно. Един ден ще го съзнаете. Представете си, че сте чирак в една гранчарница. Вливаш в работилницата и започваш да движиш краката си на една и на друга страна. Поне внимание, докоснеш едно голямо гърне с краката си и го щупиш. Какво ще правиш? Ако си майстор, ще направиш ново гърне, а ти си и чирак. сам нищо не можеш да правиш. Господарят ти казва, ще платиш гърнето. Случайно го щупих. Не съм ли свободен да се движа както искам? Тук не си свободен. Излез на полето и се движи както искаш. Тук има грънци. Ще внимаваш при движенията си. Сега за невниманието ти ще те глубя, ще платиш 500 лева. 500 лева за едно неразумно движение. Прострираш ръцете си и прегръщаш някого и го целуваш. Защо правиш това, сам не знаеш. Нито ти му даваш нещо, нито той ти дава. Това е движение по навик, по традиция. Друг е въпросът, ако прегърнеш една чаша вода и е доближиш до устните си и я е целунеш. Водата ти дава нещо. А ти я е благодариш. Това движение е на място. Що ми чашата? Не я търся вече. Като ужът нея, пак отивам към чашата и като видя, че е пълна, пак простирам ръце към нея, прегръщам я и я целувам. Ето едно разумно и смислено движение. Ако вашите мисли, чувства и постъпки не са пълни с нещо, нямат съдържание. Мислите ли, че някой ще дойде при вас? За да бъде животът ви красив, поне един пътник трябва да спре при вас. Вие сте дошли на земята да изпълните Божията воля. Щом се подчинявате на тази воля, ще вървите по пътя на истината. И тъй, когато се отправиш към истината, трябва да знаеш защо отиваш там. Отиваш при златаря. Защо? Да си купиш или да си поръчаш един златен предмет. Искаш от него да ти направи пръстен. Трябва да знаеш какъв да бъде пръстенът, колко широк и дебел. Една мума си поръчва пръстен. Тя дава златото, а златарят прави пръстена. Обаче той излиза тесен. Защо? Златото не е било достатъчно. Случва се, че и богат човек носи тесен пръстен. Той има достатъчно злато, но пръстенът му е тесен. Значи, с дебело въже ще извадиш много вода от клавеница. С тънко въже ще извадиш малко вода. На същото основание казвам. Ако пръстенът на младата булка е дебел и широк, много ще дава. Ако пръстена ти е тесен и тънък, малко ще дава. От първата си иска много, а от втората малко. Всяка разумна дума има цената на златото. Кажеш ли една дума? Обещаеш ли нещо? Трябва да го изпълниш. Природата те държи отговорен. Болен си. Молиш се на Бога и оздравяваш. Понеже си обещал да направиш нещо за Господа, като оздравееш, трябва да го изпълниш. Пейзотата те държи отговорен. Бъди готов да направиш поне една жертва за Господа. В Стария завет са жертвали животни, но сега жертвата подразбира друго нещо. Ще пожертваш себе си. И да се жертваш, това значи да се движиш в посока на точките 3 и 4, т.е. в посока на любовта. Можеш да се движиш и в друга посока, но ще измениш хода на своя живот. От точка 1 можеш да отидеш към точките 2 и 5, но отношенията в човека се изменят. При всеки връх ще придобиеш нещо. Не е безразлично пред кой връх ще минеш. Добродетелта, например, е завършен процес, който става в човешките мисли и чувства. Някой се сърди, гневи се. Защо? Защото нещата не станали както трябва. Щом направиш една грешка, ти допускаш вече и втора и трета. За да не стане така. Дръж първата грешка. Що ми я изправиш, другите грешки ще избягат. Тези дни започна да се строи салон на изгрева. Наблюдавах как се работи. Два майстори тураха до на салона. Понеже е голям, те правиха опити от коя страна да започнат с поставянето на дъските. Започнаха от източната страна. Не вървеше. Имаше нещо криво. Единият майстор започна от средата и там не вървеше добре. Какво да правят? Виждам грешката им, но не искам да се меся в тяхната работа. Не е приятно да изправиш чужите грешки. Това е най-голямото нещастие. Гледах майсторите, но разбрах, че не можаха да си изправят грешката. Казвам, българска работа. Добре, че майсторите направиха грешката, да вземем пример от тя. Често бащата прави грешка в дюшамето, а майката го изправи. Като гледа как работи бащата, синът казва, дай аз да го направя. Започва да го прави, но и той не може. Той го прави даже още по-лошо. Обаче, в края на краищата, нашите майстори изправиха грешката си. Често слушате синът да казва на баща си. Баща ми не ме е възпитал както трябва. Бащата отговаря. Ужени се, роди деца и ги възпита и по-добре от мене. Сина иска да се жени, но бащата казва, млад си още, не бързай. Ти като се жени, пита ли някого? И аз ще постъпя като тебе. Бащата престава да говори на сина си. Последният се оженва и за да докаже на си, че може да възпитава и издържа семейството си, заминава със своята възлюблене за Америка. Колкото пари има, вложил ги в една голяма банка. Не се минало много време, банката фалирала и той изгубил всичко. Сега пише на баща си. Татко, прати ми пари да се върна. Бащата отговаря. Ще останеш там, докато издържиш изпита си. Само така ще научиш урока на послушанието. Запита ли едно Защо се жениш? Да не се ли женя? Не е въпрос да се жениш или не. Важно е, като се ужениш, да разбираш отношенията между душите. Може да се ожениш и пак да не си женя. Женитбата е вътрешен процес. Речеш ли да се жениш по външен начин? Ще се жениш и ще те разженват. Твоя възлюблен или възлюблена ще види, че умът и сърцето ти са в противоречие. Следователно ти си раздвоен. Твоята възлюблена е недоволна вече от теб и започва да мисли за друг някой. При това положение ти вече си развенчан. Такова е положението ти и в невидимия свят, но на Земята ти още си окован в вериги, ограничен си. Сега аз говоря безлично, нямам никого предвид. Личният живот се проявява в даден момент, когато се кръстоства два интереса. Ако двама души се настанят на двата края на Земята, личният интерес между тях ще изчезне. Какво представлява пентаграма? Път към истинския живот. Ти се е ожениш. Ако искаш да живееш добре с жена си, трябва да знаеш какъв път да избереш. Тръгваш по пътя на истината, жена ти по пътя на любовта. При това положение между вас не съществува никакво отношение. Други е въпроси са, ако жена ти тръгне по пътя на правдата, а ти по пътя на истината, тогава ще имате отношения. Жената може да върви по пътя на любовта, но мъжът тогава трябва да върви по пътя на доброто. Така те са дошли до границата на разумния живот. Как се молят хората? Ако вдигнеш ръцете си нагоре, Лявата означава любовта, а дясната мудростта. Така човек може да разреши много въпроси. Колкото и да е културен, той няма да разреши твоите въпроси. Той ще те остави сам да изправиш грешките си, но ще ти покаже как да ги изправиш. Това значи да намериш начин да изправиш кривото дюшеме. Вие постоянно изправяте своите дюшамета, но още не сте ги изправили. Защо? Защото се месите в чужди работи. Не вади гвоздите от чуждото дюшаме, да не се набудеш на тях. Мислиш ли, че можеш да поставиш дюшамето по-добре от майстора? Трябва да имаш точни мерки, за да знаеш как да го поставиш. Но си не ви говорят за любовта, за доброто и за добрия живот. Добър живот за вас е този, при който вие забогатявате, а окръжаващите обедняват. Не е добър живот този, при който вие обеднявате, а окръжаващите забогатяват. Ако взема товар от ви и го сложа в своята празна кола, лошо ли е това? Пуштам колата си напред, а вие тичате след нея и си казвате, отиде ми богатството. Като стигна на определеното място, спирам колата и ви давам багаж. Верни ли са вашите съмнения? Това са предположения. Хората ме гледат накриво. Това е предположение. Те не искат да ме видят. И това е предположение. Когато някой не иска да те види, това показва, че той е болен, кръкът го боли, не може да се движи и не може да те срещне. Всеки от вас трябва да си начерта един пентаграм, да знае по кой път да върви. Ако правиш лоши движения, ще чупиш грънци и ще ги плащаш. Единственият път по който можеш да вървиш е правата линия. Можеш да вървиш надясно и наляво, напред и назад, но ще правиш грешки. Прави упражнения, които да те повдигат. При първото упражнение, от честе дадени, първо слизаш долу, навежда се и казваш Господи, слязах до дъното на кладеница, помогни ми да се иди издигна и да изляза на свобода. Ще слизаш и ще се качваш. Ще грешиш и ще изправиш грешките си. Но никога не се занимава и с чуждите грешки. Защо? Защото те се отпечатват върху съзнанието ти. Можеш да фотографираш всички глупости и престъпления на хората, но трябва ли да се петниш с тях? Човешкият мозък е подобен на фотография, която отпечатва всички образи. Всичко можеш да отпечаташ на тази фотография, но в края на краищата ще носиш отговорността. Няма нещо, което не е позволено на човека да прави, но той не може да се освободи от отговорност. Можеш да правиш и добро, и зло, но ще отговаряш. Това е аксиом. Питаш се, защо ми дойдоха толкова страдания? Защото си правил зло на хората. Как ще се освободи от тях? Като се върнеш назад и изправиш грешките си. Ще изправиш грешките си, без да се занимаваш с чуждите грешки. Те са нечистота, която, като разпъркваш, започва да мирише. Тори за пошалката на нечистотиите и ги остави далеч от себе си, като отиваш при Бога. Не говори за грешките на хората, но питай го какво да правиш, за да се освободиш от мъчнотиите и противоречията си. Итай. Правете упражненията съзнателно. Дигнеш ти ръцете нагоре, това значи да прилагаш правдата и истината в живота си. Без правда и истина нищо не се постига. Истинският човек съдържа в себе си всички добродетели. Някой художник нарисувал образа на света Богородица. Това не е образът на света Богородица, но образът на наша Мара. Друг нарисува Христа. Това не е Христос, но наш Христос, Тойанчо или Иван. Никой не може да нарисува Христа. Той съдържа в себе си петте добродетеля. Любов, мъдрост, истина, правда, добродетел. Това са пет велики свята, пет мощни сили събрани в една велика необятна сила. Тя разрешава всички мъчнотии в света. Кажеш ли, че Христос е в теб? Ти трябва да разрешиш всичките си мъчнотии. Ако не можеш да ги разрешиш, Христос не е в теб. За момент може да е бил в теб, но понеже живееш в закона на свободата, направиш една грешка и Христос те напуща. Пентаграмът се пише обикновено с върха нагоре. Обърнеш ли го с върха надолу, ти влизаш в ада. В човека адът и рая са едновременно. Ако живееш разумно, ти си в рая. Ако живееш неразумно, в ада си. От тебе зависи твоето щастие или нещастие. Човек представлява пентаграмът. Всички искат да имат по един пентаграм. Жен си, мъжът ти е пентаграм. Жена ти също е пентаграм. Ако не живееш добре с мъжа си или с жена си, ще се разведете. Като наблюдаваш човека, виждаш в него пете добродетели. Правдата. Да, която води от левия крак към главата, където е истината. От главата към десния крак е правдата. От десния крак към лявата ръка е любовта. От лявата ръка към дясната е мъдростта. От дясната ръка към левия крак е добродителта. Помнете! Движенията, които правите при упражненията, се основават на велик вътрешен закон. Като правите упражненията, умът, сърцето и волята ви трябва да участват в тях. Колкото по-съзнателно ги правите, толкова по-управен е вашия път. Каквото и да правите. Не можете да се освободите от петуъгълника. Той е определен и определя пътя на вашите движения. Един ден ще ви обясня значението на числата от 1 до 5. Всяко число е формула. Ако съчетаете единицата с числата 2, 3, 4 и 5, ще имате различни постижения. От единицата и тройката се образува числото 13, което е фатално. То представлява купчина барут. Детето се приближава към барута да види каква стойност има. Драсне клечка кибрити и цялата къща избухва, отива във въздух. Значи, числото 13 е динамично, взривно число, като бомба е то. Като си изговори това число, трябва да бягаш далеч от него. Като гневиш, ти си в числото 13, които не разбират свойствата на това число, Виждат разгневен човек и вместо да се отдалечат, отиват при него с запалена клечка кибрид. После се чудят какво е станало, че произлезла експлозия. Вие се смеете, но след смеха иде плач. Числото 13 се изявява често в живота на младите. Мома и мамък се обичат и се оженват. Момата мисли, че ще бъде щастлива с него, но като се оженят, разочарова се. Иска да се облече хубаво, но той сваля шапката и новата и рокля и я затваря вкъщи. Тя се сърди и недоволна е от него. Това е ревността. Числото 13. Тя мисли, че като се облече хубаво, като нея е, няма друга. И в е духовно отношение същото. Някой, Прегърни известно верою, облече се с него и мисли, че е единствен в света. Не. Ти ще се облечеш с петте добродетели, с живия петоъгълник. Като ученици бъдете готови да исправите грешките си сами. Обидиш някого. Иди при него да се извиниш. Не искам. Щом не искаш доброволно, ще дойдат неорганизираните сили на природата и ще се справят с тебе по закона на Петоъгълника, но обърнат надолу. Не чакайте да се приложи Божия закон на сила, казва Христос. Раздай богатството си на сиромасите. Това не значи да тръгнеш от един сиромак на друг да раздаваш. Бъди готов в себе си, всеки момент да даваш, че като изпрати, пок някой беден да си готов да дадеш. Под сиромах разбирам добър и разумен човек. Престъпникът не е сиромах. Какво разбрахте от днешната лекция? Ще кажете, че това е ваша работа. Ако свършите тази ваша работа, както ви казвам, добро ви очаква. Ако свършите работата си, както вие разбирате, не ви чака добро. С други думи казано, свършете работата си, както Бог иска. Казвам. Има един разумен и красив свят. Ако се свърши с него, нова светлина ще блесне в вас. Казано е. Всички няма да умрем, но ще се изменим. Само пътят на вечната светлина води към истината. Бесета от учителя държана на 28 септември 1932 г. в София. Бесета от учителя държана на 28 септември 1932 г. в София.